Нова поредна атака с дронове-шехеди срещу украинската столица тази нощ, ужесточени сражения в Донецка област, войната в Украина продължава като война на изтощение, броене на атаки, свалени дронове, въпреки предложения от Киев нов кръг мирни преговори. Чуваме и виждаме обаче една усезаема промяна в тона на американския президент Доналд Тръмп точно преди 7 дни, миналия понеделник, когато той даде 50 дни на Русия да спре войната. Войната, която Русия води срещу съседката си Украина. За промените ще говорим сега. В това число и промените в украинското правителство. Време е процесът на преговори да бъде ускорен, каза вчера Зеленски. Нужна е среща на лидерско ниво. Украина е готова. От Крема очуваме обаче друго. Дмитрий Пасков. Единствено и само, ако Русия постигне целите си, какви са те, сега ще се опитаме да изясним в следващия разговор. Добър ден, казвам на професор Михаил Станчев. Добър ден. Украински историк, анализатор, дългогодишен преподавател в Харковския национален университет, изследовател на руската и украинската външна политика, автор на редица публикации, свързани с отношенията между Русия, Украина и Европа. Професор Станчев, да започнем с новите неща. Нов пакет европейски санкции, включително с подкрепа от Роберт Фицо, т.е. Словакия, mm. в твърдения том на Тръмп към Русия, това, че Тръмп каза разочарован съм от Путин, как това ще се отрази и ще се отразили ли според вас на бойното поле, защото виждаме, че се ускоряват атаките, руските атаки, включително също столицата с Киев, преди дни също западната част на Украина, включително Лвов беше а, атакуван. Тонът на, на Тръмп се смени, това е вярно. Най-накрая той е че Путин събодалка с него и го използва, аз това съм го казал, той се опита да използва Тръмп за да го включи в така наречен преговорния процес, без да спира бойните действия срещу края. Украя. той го призна самия Тръмп, той, нали... Вярваше на Путин и казваш, че хубав човек, всичко, той разбира за какво става дума, стига само и Зеленски да иска, а ние в самото начало казваме, добре, няма никакъв проблем, ние не нападахме Русия. Да се отеглят от и ще водим преговор за установяване на някакъв си мир и така нада. Но, а, ви знаете, а, Путин винаги използва... Из... Колкото да говоря с него по телефона или без телефон, значит, той каза, първо причините трябва да бъдат ликвидирани. Обаче никога не казва какви са тия първо причини. Не можем само да гадаем, че той започна още от конференцията 2008 година в Мюнхен по сигурността, че а, нали, Западът обещал още 1997 година да не мърда границите на НАТО в посока изток. Но, знаете какво става? Разширяване на Европейския съюз, разширяване на НАТО и така нататък. А, не и без помощта на Русия, която мръдна границите си в посока на Запад. Това е иното опитва се да мръдне. Да, ако си в смятам, че това е голямата заплаха, това ни е, е вярно. Когато Финландия и Швеция станаха членове, на... го питаха, ами това е тяхно решение. Това, че той не се оплаши. А се оплаши, че. Украина има желание да встъпи в НАТО и, ама Твоя имаме желание, си? защото, извинявайте ние не нападнахме, ние нямахме претенции, нито териториални, нито никакви. А измислените така наречени цели а, да бъдат а, ликвидиран а, така наречен неонацизм или казват фашизм руснаците без да се замислят това са различни понятия национализма, нацизма и фашизма ще има определено, няма се занимавам сега с образователно а, дело. И какво постигна, той направи украинците още по-украинци. А второто, да демилитаризира украинската армия той направи в Украинска армия една от най-силните в Европа, които сега владеят всички видови оръжия, защото от, даваха от различни страни и сме, бяхме премудени да, да преквалифицираме на хората с френско, немско и така нататък. Включително сега с новата инициатива да се тестват да се а, нови оръжия от страна на Украинската армия за да. големи производители да, на оръжия, да. което може и да промени хода на военните действия. Си, а ако... Сега, Малко по това. 17 системи Patriot, които Тръмп дава на Украина и за които ще плати обаче НАТО, това беше определено от Кремъл като намеса на Запада. През 2023 в ефира на това предаване бяхте заедно с Юрий Фелшицки, да. като са автори на книгата Третата световна битката за Украина. Нека да припомним за секунди какво тогава той каза в ефир за да можем след това да, да продължим коментара. Нека да чуем Юрий Феушицки, Третата световна война. К сожалению заключается в том, что Путин сам не остановится, Путин сам не изменят задачи. И Путин няма да спре сам. Той няма да промени целите на своята външна политика. Единственият начин да бъде спряне е, ако Западът и Европа помогнат на Украина да спечели тази война. А для того, чтобы победить в этой войне, нужна давать Украине наступательни виды вооружения и разрешить Украине наносить удары по територии противника. Это Россия и Беларусь. А за да бъде спечелена тази война, трябва да бъде дадено настъпателно въоръжение на Украина и да се разреши на Украина да нанася удари по територията на противника. А това са територията на Русия и на Беларус. Е това нещо, каза Юрий Фелщински, който много добре познава а, руската политика и руската опасност. А, той ни припомни, че Русия няма да промени целите на външната си политика. Сега виждаме отново от Дмитрий Пасков това, че те ще влязат в мирни преговори, ако постигнат целите си. Какви са целите им, професор Станчев? Въпросът е, че не се знае точно. Те сами мислят, че не знаят какви са. Те постоянно се променят. Первоначалното да не влиза Украина в на НАТО. Да, да не влизаме в Европейския съюз, да си демилитаризираме е, армията, да се откажем от е, е, да, да, приемем, да се върнем към нейтралния е, статус, а между другото той не е променен. По Конституция както се бяхме извън блока от държава, така че останахме. Това, че заявихме, че искаме, това не означава, че ще станем члените на НАТО или Европейите. Това ще има определени критерии, това е дълъг път. Така че, е, нека Русия да се разбере какво иска нас. А, аз мисля, че целите истински цели са други. Когато се разпадна, аз това го, говоря за, го казвам за първ път. А, и Филсински е прав. Помощта беше такава фиктивна е, в смисъл. Даваха ни уръжа, но не стреляйте по територията на Руси. Извинявайте. Що за война това? За... Аз, да, мис... тези... Русия стреля по а, столицата Киев. Те ще стреля а... Киев, Львов, Харко, де-факто цяла Украина. Аз помня първите дни, още на 22-та 22 година, когато се събудих от... Ми се убедяха, че се започнала война. Аз не, не повярвах. Цяла Украина беше бомбардирана. Военните аредро, летища всички бази, складови. И Путин помисли, че за 3 дена мога да вземе Киев. Защото му казваха, опозиционерите, начало с Медведчук, че трябва да превземе таки... Защо? Той трябва да се управдай те милиарди, който е, ги наливаше Путин в Украина чрез Бойко и чрез е, Медведчук. А... Стана, че те го излагаха, в смисъл, не оправдаха това, което. И той се излага, защото никой не очакваше, може би и самите украинци, че така ще се, се, ще се противопоставят. Защото Путин имаше един минус. Хората в Русия, това съм и го казвали, руснаците, нямаха желание да воюват за политическите амбиции на Путин. Докато украинци се защитаваха родината, си защитаваха земята, семействата. Те имаха мотивация. И за това в първите години, знаете ли, военните комисариати бяха припълнени с желающе да воювате така. Сега обаче, може би, се променя. Има, има, има загуби, човешки животи. Има, има и със сигурност, и умора. И наистина, войната продължава твърде дълго, съвсем не тези три дена. И тази магическа и дори, цифра. И даже не три години, и, да, да, а дори дори, не... и 11 Точно така. А, сега, искам и се да чуем още един а, елемент от разговора, който тогава направих с Юрий Филшицки и с ваша помощ а, за Третата световна война, защото това отваря малко а, картината за разбиране на процесите. Но нужно понимать, что война против Украины это не война как... Путина против Украины, что он планировал уже в 22 году захватить Украину и, скорее всего, уже в 22 году захватить Молдову и двинуться дальше в Восточную Европу. Ето, действително. Но трябва да си има предвид, че войната на Путин срещу Украина не е само война срещу Украина. Това е част от план на Путин да завладее и Украина, и Молдова и да върне позициите на Русия в източна Европа. Какво ви дава основание да мислите, че този опит за възстановяване, териториално възстановяване на СССР е на практика прелюдия към сблъсък между Русия и демократичния свят. Това е точно така. И това, което Россия сега работа, ние слушаме от уровни, руските пропагандисти, е, че Русия а, воюла с Снадо. С... Да, да, запада да, в момента. Да, Русия воюет за да, Запад. Да. А, поэтому проблема на самом деле не в том, что началась локальная война между Россией и Украиной. Неговата цял не считам, е что, война да, с, не с не Запада да, и с Съединените Штати преди. Всичку, за целью. Вот, война идёт не так, как Путин предполагал. Ворвите, а как целью, кучах, Путин, но си оставаться за, за, за стежек, на на контроля над восточной Европой. А, поэтому Украина как би удар, Украина понася удара, но установката на целта на Запада трябва да бъде победа на Украина в тази война, за да се предотврати Третата световна война, да се случи наистина. Връщаме се в студиото, където е професор Михаил Станчев, са на книгата Трета Световна война на Юрий Фелщицки, който сега припомнихме. Професор Станчев, новите моменти говорим след една изключително сложна операция. Имам предвид военната операция Паяжина, която вечно. реализира Киев, Украина, на територията на Русия. Говорим обаче преди тези 17 системи Patriot, и преди а, това оръжие, което обещават а, и американците, и Германия казва съвсем скоро, а, смятате ли, че ще има осезаема промяна в военно отношение? Аз съм сигурен, че има осезаема промяна, защото до сега Украина има а, от 6 до 8 5 системи Пейтриот, 6 са в действие, 2 са в ремонт и още 17, а 25, което е много важно. Ние ще закрием небето по този начин. И второто, даване на F16 че в малко количество, но все пак това е начало. Плюс ракети, които ще се използват значит, в системи Петрео, да, да отразяват. Защото основната концепция на Тръмп е да Украина да може да се защити. Това не е оръжа, с който можем да правим контраофанзива. Обаче да се защитим до края, защото сега аз Допускам, че Путин, след като разбра слабините на а, слабостите на Тръмп, че той де-факто му развърза ръцете, започна сериозно. Аз това бях в Харков тогава. Ама всеки ден мащабни дронови, атаки и така нататък. Аз не изключвам. Най-много бяха около 500. Сега това, което съм чул, че около 2000 дрона искат да пуснат едновременно срещу Украина, което ще бъде много сложно да се защитим, защото с Петриот това няма смисъл. Дрона струва 45 000 долара, а петро 5 милиона. Нали? Говоря за ракетите. И няма смисъл с такива ракети. Значи, трябва да променим малко системата, да да ни дадат е, оръжие, което да може да ликвидира дроновите. Защото това са бойните единици на фронта. Основно това е война на дроновите. Жестока война а, жестко, се... с, с, с, с, с, с мъждавите си. Знаете ли какво? Че ние бомбардираме, това е вярно, в тила нафто, находищата, военните заводи, а те започнаха да бомбардират болници, гражданско население, колко имаме. Аз специално обиколих в в моя район, където са разрушени граждански. Обект. Сега, малко по а, другия нов момент, ключовите смени в а, ръководството на Украина, включително в Министерството на отбраната. А, говореше се, че а, досегашният бившият министр ще стане посланник в Съединените щати. Това не стана. А, той поема друга ключова структура. Щях да ви питам дали, как влияе тази блестяща операция Паяжина на тези Решения и влияе ли изобщо, но като цяло какви тенденции виждате за тези промени в правителството на Украина? Консолидация, несъгласия, подготовка за нов етап на войната, какво виждаме в това? А, вижте какво. Във всяка една власт си има рокади с мене. А, аз не виждам нищо принципно ново, но а акцента или э, за кое, на който искам да обърна внимание. Ние, че э, в Рустаму меру стане э, трябва да стане посланник, а, а то е поважен пост. Секретар на Совета за националната сигурност. И отбрана. То есть, са в неговия ресор, влизат и Министерството на отбраната и така нататък. Бившия министр-председател го преместиха на длъжността министър на отбраната. Стефанишина, е, която отговаряше, беше вице-премьер за европейска интеграция, а, я изпращат в Америка. Сега вървят преговорите, да чакаме Гримана. А, а Свириденко, Евгения Свиреденко е една млада, амбициозна, 38 годишна млада жена, която е назначиха за министр-председател. Промяната е следната. Тя наблягаше и, и, и, и, и забележете, след конференцията в Рим, където основно разглеждаха въпроса за възстановяването на Украина, за възможност създаване на предприятия, реанимацията и на отбранителна промишленост, тя набляга на това. А, много инициативи, аз специално ги гледах в економически и отбранителен аспект, а, се надявам, че тя, тя променя. Как да века, концепцията на самата развитие на uh, Украина. Има един много важен момент. Още повече, че е жена, това също е много интересно. Uh, uh, uh, uh, uh, това uh, е втората uh, жена uh, да. след Тимошенко, но за разлика от Тимошенко, тя е по-интелигентна, по- грамотно Тя завърши освен економическото образование в Украина, в Берлин, в Швеция. Прекрасно знае английски язик и има добри връзки. А, ги като министър на економиката, преди това беше първи заместник, тя беше губернатор. На Тоест, тази жена се прояви доста активно. И браво на Зеленски, че са умя да я разгледа и да я сложи начало на правителството и тя му е да води добър диалог с западните партньори. И още повече казвате за една Украина, която вече е извън война. Т.е. когато се говори за възстановяване, това сигурно също е интересен елемент. Накрая да ви попитам как според вас се променя мястото на Украина в глобалната картина. И тъй като живеете в България, какво виждате пък тук на българска сцена? Буквално преди седмица от Загреб президентите на Харватия и българския президент се противопоставиха на идеята за приемане на Украина в Европейския съюз, като по някакъв начин противопоставиха Украина в Евросъюза на досега наблюдаваните Западни Балкани, които са по-напреднали в преговори за влизане в Евросъюза. Какво показва според вас това? В глобален план искам да подчертая това, което ви казахте, че Страната, която водеше война и води война, ве, но мисли вече за мир, за възстановяване на своята економика, за подобряване на економисти положение на хора. Това е друго, друга мотивация, друго умозрение, бих казал, за разлика от руснаците. Това означава, че ние вътрешно в себе си, променяме се, и войната ще свърши. Не се знае кога, но няма да е тази година. Шо... Тези 50 дни на Тръмп. 50 дни а, ще ги използва Путин да продължава да бомбардира, ще обещае нещо, ще е готов да води преговори, но не е готов да подпише с Зеленски. А, то, защото го признава за нелегитимен. Ще видим средата на ноември, ако ще има някакви избори в Украина, то Зеленски му да каже, извинявайте, аз направя всичко възможно, уморен съм, нека след мене, който той да Това е също изход от ситуацията, но ще видим как ще стане. Благодаря Ви, професор Михаил Станчев, анализ и историческа перспектива в един важен момент. Американският президент Доналд Трамп преди седмица, седмица даде 50 дни до крайния срок, поставен от Вашингтон пред Русия да спре войната срещу съседката и Украина, но за Украина всяка нощ е по обстрел и това е срок, който изтича. Дали ще има пробив в дипломатическите канали или нова ескалация, предстои да видим. Благодаря ви.